Caseta 10 fața B L-am văzut din nou azi dimineață pe Camil. E ciudat că, din senin s-a pornit să-mi povestească încă o dată, cu o neașteptată violență, incidentul din iarna trecută cu Paul Stern. De ce? Își simte conștiința încărcată? E urmărit de o infamie pe care nu o poate suficient camufla? Bănuiesc că explicația e alta, își închipuiește că s-ar putea ca eu însumi să cad în cine știe ce gravă încurcătură și atunci mă previne că nu trebuie să contez pe el. E o obrășnicie să te adresezi unui prieten numai pentru că el e mai puțin expus. Poate că împotriva acestei obrăznicii eventuale ținea să mă prevină, dar Camil e ultimul om căruia m-aș adresa într-un moment greu. S-ar părea că în linii mari frontul rus a rămas cam același și că operațiile au intrat într-o fază de așteptare, de regrupare, de pregătire. De câteva zile, comunicatele au redevenit discrete. Tot ce s-a publicat în cursul săptămânii a fost tot în legătură cu încercuirea de la Bielostok și Minsk. De asta dată se pare că cel puțin operația asta este sfârșită. Comunicatul german de azi are un caracter de bilanț. 323.898 prizonieri, 3.332 de tancuri, 1.809 tunuri, 6.233 avioane. Exactitate impresionantă a cifrelor, precizie absolută a numărătoarei și totuși nu știu ce lipsă de putere expresivă a cifrelor mari. Când intrăm în domeniul colosalului, pierdem simțul proporțiilor și al valorilor. Miercuri, joi și vineri, trei seri la rând, cam la același timp, în jurul orei 20, alarme aeriene de 20-30 de minute, fără nicio bubuitură de tun sau o răbufnire măcar îndepărtată de bombă. Citesc cu interes război și pace, mai mult pentru analogiile istorice posibile decât pentru opera în sine. Luni 14 iulie 1941. Pauza germană să se fi terminat, comunicatul german de ieri anunța ocuparea orașului Vitebsk, la nord-vest de Smolensk și înnaintări spre Kiev. Telegramele de presă afirmă că ocuparea Chievului și a Leningradului e iminentă. Evreii din Ploiești obligați să părăsească orașul, au fost bombardamente în ultimele zile și oarecar incendii la rafinării. Astă seară, după o pauză de două zile, alarmă aeriană cu intens foc antiaerian. Miercuri 16 iulie 1941. Vis complicat astă noapte. Nu mi-aduc aminte decât un singur moment. Eram cu Naie Ionescu la Brăila. Mergeam amândoi spre un fel de șezătoare unde el trebuia să țină o conferință iar eu să vorbesc despre el. Cred că îmi cerea să fiu foarte elogios. Luni noaptea de la 1 la 3 alarmă lungă cu multe bombe incendiare aruncate aproape toate asupra cartierului nostru. Incendii mici repede stinse. seară pe la 10 alarmă scurtă fără consecință. Imposibilitate de a ști ce se petrece pe front. Am bătut în perete o hartă a Europei, dar nu pot descifra linia frontului. De duminică, din nou comunicatul german a devenit discret, în timp ce telegramele de presă anunță cu mare zgomot iminența căderii Chievului, Leningradului și Moscovei. Joi 17 iulie 1941. Am citit ieri în corecturi, date de Rosetti, pagina dedicată mie în istoria literaturii a lui Călinescu. E probabil cel mai sever lucru ce s-a scris împotriva mea. Nici un talent artistic, nicio aptitudine de scriitor. Cu prima observație începe cu ultima termină. Am fost agasat, dar nu mai mult. E plictisitor să se afle o asemenea pagină într-o istorie literară care prin caracterul ei monumental este un fapt irevocabil. O asemenea carte de o de pagini, în Varto, se scrie odată la 30-40 de ani. Trebuie deci să așteptăm patru decenii pentru ca să obținem o rectificare, dar după prima iritare, lucrul a încetat să-mi mai pară important cel mult săcâitor. Nu pot lua în serios astăzi plictiselile sau chiar dramele literare. Il s Vivre. Moartea e posibilă în fiecare zi, în fiecare ceas. Ceea ce s-a petrecut la Iași și încă nu mă pot decide să scriu aici tot ce am aflat între timp, se poate oricând repeta aici. Și atunci? Cariera mea de scriitor nu m-a obsedat niciodată. Acum nici nu mă interesează. Voi mai fi scriitor după război? Voi mai putea? Mă voi lecui vreodată de atâta dezgust acumulat în aceși groasnici bestiali ani. Se pare că ar fi căzut în fine Chișinăul. Mi se spune că un comunicat german de astă seară îl anunță. Ziarele nu spun încă nimic. Comunicatul de azi dimineață semnala la contraofensive rusești zdrobite în mai multe puncte. Dar pentru a fi zdrobite trebuie mai întâi să fie. Telegramele de presă continuă să vorbească despre iminentisima cădere a Leningradului. Vineri 18 iulie 1941. Un comunicat oficial românesc anunță că s-a ocupat Hotinul, Orheiul, Soroca, Chișinăul. Orașul e din nou pavazat. Mâine, mari Comunicatul german anunță că operațiile continuă satisfăcător. Telegramele DNB adaugă că s-a ocupat Smolensk. Pe hartă, situația e încă neclară, căci tot azi DNB-ul anunță ocuparea unei localități, Polotsk, care este la vest nu numai de Smolensk, dar chiar de Vitebsk. Alice Teodorian îmi spune că un ofițer prieten, întors de pe front, i-a povestit că armata are ordin să împuște pe toți evrei găsiți în Bucovina și Basarabia. Richie Hillard, care era de față, confirmă În ordinea de-alaltă seară, o fotografie pe care regret că nu am decupat-o Un lung șir de femei mizerabile, în zdrențe, cu copii mici, la fel de zdrențuiți Nici o figură de bărbat Legenda fotografiei spunea că sunt iudeocomuniști adunați de armată spre a-și lua pentru fără de legile făptuite Sâmbătă 19 iulie 1941 Frază găsită azi într-o scrisoare a lui Lawrence I feel I must leave this side, this phase of life, forever. The living part is overwhelmed by the dead part, and there is no altering it. So, that life which is still fertile must take its departure, like seeds from a dead plant. I want to transplant my life. I think there is hope of a future in America. I want, if possible, to grow towards the future. There is no future here, only decomposition. Tradutorem Simt că trebuie să părăsesc această parte, această fază a vieții pentru totdeauna. Latura vieții este copleșită de cea a morții și atunci nu se poate schimba. Deci acea viață care este încă roditoare trebuie să cadă ca o sămânță dintr-o plantă moartă. Vreau să-mi transplantez viața. Cred că acolo e o speranță a viitorului în America. Vreau, dacă e posibil, să înalți turnuri viitorului. Aici nu e niciun viitor, numai descompunere. Titluri din Universul de azi Unitățile germane continuă înaintarea lor rapidă spre Moscova. Armatele sovietice se găsesc în situație gravă. Linia ferată Smolensk-Moscova distrusă. Duminica 20 iulie 1941 Citesc în Război și pace episodul căderii orașului Smolensk în august 1812 și în chiar momentul acestei lecturi are loc în fața aceluiași Smolensk, 129 de ani mai târziu, aceeași bătălie. Tolstoi e mai pasionant, mai instructiv și mai actual chiar decât mă așteptam. Convorbirea lui Napoleon cu Bolohov, trimisul împăratului Alexandru, semănă uimitor cu ultima întrevedere a lui Coulondre cu Hitler în august 1939. Notă. Robert cu ambasadorul Franței la Berlin. Am încheiat nota. Iar atmosfera Moscovei în momentul începerii războiului, șapte zvonuri, preziceri, buimăceală, este atmosfera în care noi înșine trăim de doi ani. Amuzant e faptul că și atunci erau oameni care îl vedeau în Apocalips pe Napoleon și socoteau că literele lui adunate la un loc dau cifra 666. În afara înaintării din regiunea Smolensk, unde încă lucrurile nu par a se precipita, căci comunicatul german spune doar că ele se desfășoară plan mesig, restul frontului este neschimbat. Lupte la Pskov, lupte la Polotsk, lupte la Novgorod-Volinsk, ceea ce însemnează că de duminica trecută, când Kievul și Leningradul erau considerate afigată căzute, situația lor, în cazul cel mai rău pentru ruși, nu s-a agravat. Intrăm aici în a cincea săptămână de război și nimic decisiv nu s-a întâmplat. Partida e deschisă, jocul e liber. Lovinascu i-a spus zilele trecute lui Eugen Ionescu că nimeni nu mai poate fi azi anglofil. Rușii trebuie învinși, iar germanii trebuie să rămână învingători. Altfel vom fi conduși de evrei și pantofari. Georgica Fotescu mă striga azi pe stradă pentru ca să-mi spună textual că până la 1 septembrie nemții termină cu plăcinta asta mare care e Rusia și pe urmă propun pacea pe care englezii nu o mai pot refuza. Sfântul Ilie, îngrozitoarea zi petrecută acum un an pe zonă la Valea lui Soare. Luni 21 iulie 1941 Convorbire cu Titu de vechi. M-a strigat din automobilul lui, eram pe bulevard așteptându-mi tramvaiul și am făcut o plimbare de jumătate de oră împreună. Situația pentru el e simplă. Până la 1 septembrie, Rusia cade. Mai curând chiar, Leningradul va cădea cel mult într-o săptămână, iar Moscova cel mult în două. În orice caz, la 1 septembrie, nemții vor fi lichidat campania din Rusia și vor propune anglo-americanilor pacea. S-ar putea ca anglo-americanii s-o refuze, ceea ce ar fi o îngrozitoare greșeală. Oricum, Europa poate trăi și fără ei, mai ales acum după pleașca rusească. Ucraina va da greu pentru tot continentul. Distrugerile rusești sunt nensemnate. În Bucovina s-au găsit cantități considerabile, hambare pline, fabrici intacte. Am ascultat totul fără nicio obiecție. Nici măcar n-am vrut să-i dau impresia că am îndoieli. O singură dată l-am întrebat... Ce s-ar întâmpla totuși dacă Rusia n-ar cădea până la iarnă? Absurd! Imposibil! Marți 22 iulie 1941, o lună de la începerea războiului cu rușii, imposibil de prevăzut care va fi desfășurarea lui viitoare. Mereu de la săptămână la săptămână am avut impresia că ne apropiem de o fază decisivă și mereu am fost silit să amânăm decisiva pe săptămâna viitoare. Sunt nemții istoviți de marea lor ofensivă? Vor fi silit să o oprească deocamdată? Sunt rușii virtualmente terminați? Rezistența lor își uzează ultimele resurse? Nu cred niciuna nici alta. Nemții vor continua să atace, iar rușii să reziste. Totul e o problemă de timp. Nu dacă va cădea Leningradul, Kievul și Moscova, ci când, e marea întrebare. Și noi, prost sau bine informați, nu putem cunoaște nimic. Așteptare și, dacă se poate, calm. Azi noapte, două alarme aeriene, la orele 1 și 3. Obosiți de nesomn, ne întrebăm dacă vom fi lăsați să dormim la noapte. Se intră în case evreiești, luate cam la nimerală și se ridică lenjeria, ceași șafuri, perne, cămăși, pijamale, cuverturi. Fără explicație, fără avertisment. Aderca întâlnit aseară. În orice caz, și fără să vrea, Hitler face Europei marele serviciu de a deschide porțile mari pușcării sovietice, în care se sufocau 200 de milioane de oameni. Citit azi în Tolstoi, bătălia de la Borodino, cam prea studiat, Grand Toile de Composition. Instructiv, totuși. Joi, 24 iulie 1941, lungă noapte de insomnie, am avut o prima alarmă la 10 seara, bubuituri puternice, cerul brăzdat de lumini ciudate ca de fulger și o nouă alarmă la două noapte. M-am întors din adăpost frânt de oboseală, dar n-am mai fost chip să adorm. A venit poliția, a sculat întreg imobilul, se auzeau mereu voci și cizme pe scări, uși trântite, țipete. Se pare că în timpul alarmei o servitoare lăsase o lumină aprinsă la mansardă. Toate servitoarele au fost duse la comisar și, pe urmă, mereu, până dimineața la șase sau la șapte, se întorcea câte cineva, sergent sau jandarm, ca să ancheteze să verifice, să întrebe. Eram încremelit de spaimă, să nu ne ia și pe noi. Un bloc plin de evrei, Keloben. Un fel de apăsare cardiacă m-a sufocat continuu. Moscova, bombardată trei nopți la rând, începe atacul direct asupra orașului, prea devreme atâta timp cât lupte grele se dau încă în regiunea Smolensk, ba chiar și mai spre vest, la Vitebsk și Polotsk. Dar toate ziarele anunță cu litere mari, Moscova în flăcări. La 2. 14 septembrie 1812, dimineața, câteva ore înainte de a intra în Moscova evacuată, Napoleon spune que j'ai fait la guerre seulement à la politique mensongère de leur cours, que j'aime respect Alexandre et que j'accepterai à Moscou des conditions de paix dignes de moi et de mon peuple. Traducere: Eu voi spune delegației nobililor că eu nu am vrut și nu vreau război, că m-am războit numai cu politica mincinoasă a curților, că eu îl iubesc și îl respect pe Alexandru și că voi accepta la Moscova condițiile de pace demne de mine și de popoarele mele. Revenim la text. În mormântarea lui Danacu, mort în două zile undeva la moșie și adus ieri la București. La două după masă, când familia în mare doliu e gata să se urce în mașini ca să pornească la belu, sună alarmă. Ne strângem toți în adăpost, ei în haine negre de ceremonie, noi, chiriașii, în pijamale, pantaloni albi. Situație grotescă. Vineri 25 iulie 1941. Comunicatul german de aseară. Pe întregul front de răsărit, operațiunile forțelor armate germane și aliate continuă metodic, cu toată rezistența locală importantă și cu toate că drumurile sunt rele. Azi noapte alarmă între orele 2 și 3, coborând în adăpost, buimăciți de somn, convinși de inutilitatea deranjului, dar și plictisiți și resemnați. Zoe, care m-a căutat la telefon în ciuda lungii mele tăceri, căci de la 23 iunie n-am mai vrut să văd pe nimeni, ba chiar, spune ea, a venit într-o zi îngrijorată până în timp ca să vadă ce se întâmplă cu mine, dar n-a drăznit să sune, îmi spune că era gata să plece voluntară în Bucovina, unde ministerul îi oferea leafa triplă, obligându-o însă să rămână acolo cel puțin un an. Până la urmă a renunțat de teamă că nu se va putea întoarce. O întreb de ce nu pleacă din București pentru o lună și protestează. Ar avea sentimentul că dezertează. E într-o neobișnuită formă de conștiință civică. Am visat as noapte concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms. Mi se întâmplă pentru prima oară un asemenea lucru. Nu țin minte niciun alt fapt din întregul vis. Nici cu cine eram, nici unde, nici în ce împrejurare. Știu doar că ascultam o mare bucată sinfonică și că după primele măsuri, după oarecare ezitare, am spus că e concertul de Brahms. Sâmbătă, 26 iulie 1941. Comunicatul german de-aseară. Pe toată întinderea frontului de est, operațiunile înaintează după prevederi, prin lupte în parte înverșunate. Camil Petrescu întâlnit ieri. Războiul cu rușii merge greu, merge foarte greu. A fost o intuiție de geniu a lui Hitler că i-a atacat acum. Peste un an ar fi fost invincibil. De aceeași părere ar fi și Gafencu întors de la Moscova. Oricum, cu toată rezistența lor, vor fi învinși până în toamnă, iar după aceea vom avea o pace de compromis. Hitler nu va mai putea ataca Anglia anul ăsta și ar fi, deci, obligat să suporte încă o iarnă. Va prefera, deci, pacea. Englezii, la rândul lor, obosiți de război, chiar dacă n-ar voi să accepte pacea, vor fi constrânși de americani. Rusia va plăti tot. Occidentul rămâne anglo-americanilor. Franța se reface. Polonia și Iugoslavia se reconstituie într-un fel oarecare. Germaniei îi revine întreg spațiul ruse iar lui Hitler recunoașterea generală că a scăpat lumea de bolșevism. În fine, se fac și evreilor concesii, că nici așa nu se poate, dându-li-se un stat undeva în Rusia, poate chiar în Birobidjan. Notă. Regiunea autonomă evreiască stabilită în anii 30 în regiunea Habarovsk, din ordinul lui Stalin. Am încheiat nota. Două ore mai târziu, Carandino. Situația e gravă, pierderile germane sunt de neimaginat. În momentul de față, încă nu se poate ști dacă germanii îi vor zdrobi pe ruși sau ruși pe germani. Probabil că Moscova va cădea. În două, trei sau patru săptămâni, dar va cădea. Abia atunci însă va fi momentul critic. Dacă armatele rusești, cărora Hitler, refăcând Lücub le Du Lenin, le va promite pământ, se prăbușesc, atunci e perfect. Dar dacă această prăbușire nu are loc, dacă undeva departe, fie chiar dincolo de Urali, rămâne o armată de un milion de ruși, atunci vor lua contraofensiva și nimic nu îi va mai opri până la Finister. Atunci vor cuceri toată Europa. Va fi cumplit. Vom fi stăpâniți de un general georgian, tătar sau calmuc și nu va mai fi scăpare pentru nimeni. Berlinul bombardat azi noapte de englezi. replică la bombardarea Moscovei. Noi am avut o noapte fără alarmă. Pe la orele două m-am trezit, mirat că încă n-au venit. Ne vor lăsa și astă noapte să dormim? Duminică 27 iulie 1941. Noapte fără alarmă, somn oarecum liniștit. După retragerea lui Napoleon din Rusia, Alexandru reîntors la Vilna, le spune generalilor. Non seulement vous avez sauvé la Russie, mais vous avez sauvé A salva Europa este o figură de stil veche și nu obosește totuși nimeni, să o repete. Comunicatul german vorbește despre contraofensive rusești respinse la sud și la sud-est de Viazma Viazma e la jumătatea drumului dintre Smolensk și Moscova, ceea ce ar însemna că punga de aici se adâncește mereu În Ucraina, arier rusești zdrobite, cu toate că vremea era și drumurile grele L-am văzut azi pe Vișoianu, după el războiul va mai dura încă cel puțin un an Căci de-abia începând din iunie viitor, englezii vor începe să aibă superioritatea aviatică din nou, din senin, un sentiment de exasperare, de neputință, de oboseală. Până când? Până când? Din senin e cam ridicol spus. Vreau doar să spun că nu s-a întâmplat nimic nou, că totul e mereu ca ieri, ca la altă ca acum o săptămână, ca acum două săptămâni, dar că dintr-o dată simt mai ascuțit, mai apăsător, ca mă -năbuș. Ar Aș vrea să strig, să urlu. Marți 29 iulie 1941. Comunicatul german de-al Alteier spunea că operațiile continuă cu succes. Cel de-aseară spune că bătălia din regiunea Smolensk este pe punctul de a fi terminată victorios, iar că în Ucraina urmărirea continuă, cu toate că drumurile sunt desfundate. Nu se mai vorbește despre viazma. Reiese în genere atât din comunicate, care de aproape 10 zile sunt uniforme, cât și din comentarii, care sunt puțin ambarasate, că frontul este oarecum stabilizat. Războiul Fulger a fost înlocuit cu un război de poziție Presa oficioasă germană îi previne pe cititori că e nevoie de timp Mai mult timp decât odinioară pe frontul de vest Spune azi dimineață o telegramă Rador Notă, agenția română de știri Orient Radio Întemeiată în 1921 de Grigore Gafencu Am încheiat nota Mă irită optimiștii. E, de două, trei zile, un stupid val de optimism. sukiano ieri m-a asigurat că în cel mult patru luni războiul e terminat. Am terminat seară Război și Pace, și ca document, și ca roman, un lucru mare. Cine va voi să scrie istoria timpului nostru, va trebui să aștepte cel puțin 10, 20 sau poate 30 de ani după încheierea dramei. Ce ridicolă a fost încercarea mea de a face în de 2000 de ani o cronică a unor drame care erau încă la începutul lor. Poate tinereța să fie o scuză valabilă? Mă va lăsa viața să-mi iau cândva mai târziu revanșa. O telegramă Stefanii, publicată cu litere uriașe, anunță că în Rusia ar fi izbucnit ciuma, material sau măcar sugestii pentru comedia mea de presă. Notă. Stefanii, Agenție Italiană de știri. Am încheiat nota. Camil Petrescu mi-a spus azi după masă că are intuiția că, într-adevăr, evreii din Basarabia au tras asupra românilor. Ceea ce li se întâmplă acum nu e decât ceea ce li se cuvine. Ei au început. Ghiță Ionescu, m-a amuzat încă mai de mult să aflu, și aveam intenția să notez aici că la Ministerul Economiei, unde e funcționar de vreo doi ani, face mare afaceri. Întâmplător l-am auzit pe Paltin, spunând că i-a pretins și a luat 40.0 40 de lei pentru nu știu ce formalitate. Dar și mai mult m-a amuzat faptul, aflat azi, că în calitate de agent al oficiului de românizare a adresat și semnat procesul verbal de expropriere a vilei lui Sasha Roman, de la Sinaia, vilă pe care, lovitură delicioasă, o locuiește acum el, cu Gina și cu încă o pereche din același minister. Comunismul, ca și jurnalismul, Men à tout. Même en sortir peut-être. Sunt obosit, obosit, obosit și jurnalul ăsta îl scriu de la un timp mecanic fără chef și mă tem că pierd gustul de a citi. Dacă aș putea trăi câteva zile în pădure, la câmp, la o cabană de munte, aș respira, mi-aș reveni. Joi 31 iulie 1941. Comunicate vagi, comentarii încurcate, nicio informație sigură și tot felul de interpretări, formule, eufemisme, amuzante ca Babilonie. Un lucru pare oarecum sigur, că frontul este în linii mari neschimbat. Bătălia centrală este mereu la Smolensk, dar și aici situația e confuză. Cine ocupă orașul, cine atacă, cine pe cine încercuiește? Încercuitorii par la rândul lor încercuiți. Aștept ziarul de dimineață, aștept ziarul de seară. Iată cele două evenimente între care se împarte ziua mea. Sunt obosit de a nu putea gândi la altceva decât la război. Niciun moment de libertate, niciun moment de odihnă. De rejun cu Braniște și Aristide la Alice. Mi-e simpatic Braniște, dar ce puțin interesant. E omul cel mai de treabă cu putință, dar cel povret, dam tu schildi. Nici o idee, nici o privire mai largă. Și totuși, cu oameni ca el, viața e posibilă. Vineri 1 august 1941 era un timp, nu de mult când o zi de întâi era un fel de sărbătoare, a mai trecut o lună, dar acum, cu cât timpul trece, cercul se strânge mai mult în jurul nostru și viața devine mai sufocantă. E adevărat că avem înaintea noastră un drum mai scurt de străbătut, mereu mai scurt, dar cu atât mai dios. Aproape că nu îndrăsnești să întorci privirea înapoi spre cele 31 de zile ale lui Iulie, care au trecut, dar nici să o înainte spre cele 31 de zile ale lui August, care încep. Viața noastră este un miracol repetat în fiecare zi, în fiecare oră. Sâmbătă 2 august 1941 Toți evrei de la 20 la 36 de ani, convocați la prefectura poliției pentru astă seară și mâine dimineață, cu mâncare pe trei zile și rufe de schimb. Așadar, și Benu, și eu. Un moment de înlemnire, de spaimă neputincioasă, de disperare și, pe urmă, vechiul meu sentiment de inutilitate, de predare în fața nenorocirii, de acceptare cu ochii a catastrofei. Iar acum seara, după câteva ore de zbatere, îmi promit să dorm, să încerc să uit. Vom vedea mâine. Duminică 3 august 1941. Zi de post. Tisebov. Notă. Din ebraică, Tisha be -av, Ziua a noua a lunii av, zi de comemorare religioasă a distrugerii templului din Ierusalim. Am încheiat nota. Zi de alergături, de febră, de încordare. Totuși mai liniștit decât ieri. Se pare că deocamdată e într-adevăr vorba de o simplă concentrare pentru muncă, dacă se poate spune că e simplă. În orice caz nu e sau nu e încă, așa cum m-am temut ieri, repetarea dramei de la Iași, care și a tot cu o simplă convocare la poliție, începuse. Ni se dau asigurări că vom fi tratați omenește. Fapt e că pentru moment nu s-a petrecut nicio brutalitate. Fac diverse încercări pentru a găsi o soluție. Dacă nu se va putea, voi pleca și pace bună. Mă îngrijorează doar mama și proasta mea sănătate. Mă simt ostenit, uzat, stors. Luni, 4 august 1941. Azi dimineață în zori, sergenți și comisari au umblat din casă în casă, în diverse cartiere și au sculat lumea din somn pentru a aduce la cunoștință că nu numai evrei de la 20 la 36 de ani, ci și cei de la 36 la 50 trebuie să se prezintă la prefectură. Totul recapătă aerul alarmant din prima clipă. Suntem din nou puși în fața unei adevărate ridicări în masa a evreilor. Internare în lagăr? Exterminare? Orașul pe la ora 10, când am ieșit eu, avea un aer ciudat, un fel de animație nervoasă, stranie. Grupuri agitate, grăbite, chipuri palide, îngândurate, priviri care se întreabă fără cuvinte, cu disperarea mută care a devenit un fel de salut evreiesc. M-am dus repede după târguiel ca să ne pregătim ruxacurile pentru după masă, când decisem să ne prezentăm. Prăvăliile sunt luate cu asalt de evrei care cumpără tot felul de lucruri pentru plecare. După două ore, nu se mai găsește în tot orașul un rucsac de vânzare. Magazinele de conserve îți oferă resturi. Imposibil de găsit o cutie cu sardele. Lucrurile cele mai simple se scumpesc instantaneu. Mă duc în calea Văcărești să cumpăr pentru Benu și mine două pălării de doc și bag de seamă că peste etichetele cu prețul de ieri, 160 de lei, s-a scris azi cu cerneală, nu încă bine uscată, prețul nou, 250. Din Văcărești, grupuri mici, mizerabile, de evrei famelici, livizi, zdrențuiți, purtând lamentabile legături și boccele, se îndreaptă spre centru. Se pare că pe platoul prefecturii sunt adunați câteva mii. Pe calea victoriei, femeia amărâte, cu priviri de neliniște, de implorare stupidă, dau târcoale locului, neîndrăznind să se apropie prea mult și așteptând probabil vești de la bărbații care au intrat. Cunosc privirea asta, cunosc așteptarea asta. Le-am văzut de-atâtea ori în ultimii doi ani în jurul cazărmilor. Toată ziua s-a petrecut chinuitoare, extenuantă în aceeași atmosferă, dominată mai ales de impresia că ni se pregătește ceva groasnic. Masacrul de la Iași, o obsesie de care nu scăpăm. Totuși, pe seară, lucrurile par a se calma puțin. Vin vești că s-a renunțat la chemarea celor de 36-50 de ani. Se spune de asemenea că mâine sau poimâine se va publica un comunicat care va lămuri situația și va pune oarecare ordine în modul de recrutare. Între timp, nimeni nu știe ce să facă, să se prezinte, să nu se prezinte, să mai aștepte. Fiecare are o speranță, o protecție, un răspuns de așteptat. Grupuri numeroase au fost totuși înrolate, încolonate și trimise. În ce ne privește, am hotărât să mai așteptăm. Ca și ieri, am făcut tot felul de curse. Alice, Braniște și Vișoianu, admirabil de devotament, de prietenie, de grabă în a face câte ceva... Vom mai vedea și mâine, zăpăceala e extremă. Cred că nici autoritățile nu știu exact care e situația noastră, ce sens are toată această învălmășeală, cine a ordonat-o, de ce, pentru cine. Nu e exclus, între altele, să fie o presiune exercitată asupra populației evreiești și în același timp un gaj pentru cele 10 miliarde care îi se cer. Sunt preostenit ca să continui a scrie acum. Nu e decât 11 seara, dar mă simt doborât de oboseală, de extenuare. Poate mâine. Marți 5 august 1941. Nimic nou. Nu ne-am prezentat nici azi și încă nu știu dacă ne vom prezenta mâine. Zăpăceala, confuzia, nesiguranța continuă. Din nou azi dimineața au fost chemați și opriți oameni între 36 și 50 de ani. Se pare că există un conflict între cercul de recrutare și prefectură asupra competenței. Poate așa se explică faptul că deocamdată nu s-au luat măsuri de constrângere. Imposibil de căpătat certificate medicale de la medicii care m-au îngrijit de șocul meu alimentar. Doctorul Cahane mă sfătuia să mănânc lucruri contraindicate ca să-mi provoc o criză. Numai așa comisia mă va crede că sunt într-adevăr bolnav. Am și început astă seară să mănânc metodic salam de Sibiu. Mâine voi bea cafea neagră. Să vedem. Mă tem doar să nu fac o criză prea gravă din care să nu-mi revin cu săptămânile. Matlena Andronescu la telefon mi -e de tine, Mihai. mi -e că tu suferi și eu nu. Mi-e că tu ești umilit și eu nu." Ceva în genul ăsta îmi spunea Vișoianu și el nu e sentimental, mai alaltă er pe stradă, când ne ieșiseră în față și trecuseră pe lângă noi un grup de evrei. De câte ori văd un evreu, sunt ispitit să mă apropiu de el, să-l salut și să-i spun, Domnule, vă rog să credeți că eu n-am niciun amestec." Nenorocire e că nimeni nu are niciun amestec, toată lumea dezaprobă, toată lumea e indignată, dar numai puțin fiecare e o rotiță în această imensă uzină antisemită care e statul român, cu birourile, autoritățile, presa, instituțiile, legile și procedeele lui. Nu știu dacă nu trebuie să râd când Vivi sau Braniște mă asigură că generalul Mazarini sau generalul Nicolescu sunt uimiți de ce se petrece și revoltați. Notă. Nicolae Mazarini, general de brigadă, și Constantin De Nicolescu, general de brigadă, a fost ministrul apărării naționale în guvernul Gigurtu și, de mai multe ori, subsecretar de stat la același minister. Am încheiat nota. Dar dincolo de uimire sau revoltă, ei și încă zece mica ei semnează, ratifică și achiesează nu numai prin tăcere sau pasivitate, dar chiar prin participare directă, cât despre marea mulțime jubilează. Sângele evreiesc, bat jocura evreiască au fost divertismente publice prin excelență. N-am mai putut urmări mersul războiului. Nu-mi dau seama nici cum s-a terminat bătălia de la Smolensk, dar s-a terminat, într-adevăr, nici cum a început cea de la Kiev. Am mai degrabă impresia că situația nu este substanțial schimbată. De altfel, în lipsă de informații, singurul lucru care ar avea semnificație sigură ar fi căderea unuia din marile orașe obiectiv, Petrograd, Moscova, Kiev sau măcar Odessa. Deocamdată, comunicatele germane sunt scrise în același stil eufemistic. Miercuri 6 august 1941 se suspendă deocamdată prezentarea la prefectură. Cei luați până acum sunt bunluați. Ceilalți ne vom prezenta la cercul de recrutare, nu se știe când și în ce ordine. Aștept lămuriri. Între timp, avem o pauză neașteptată care va dura cât? Câteva ore? O zi? Câteva zile? Oricum, sunt mai calm. Vizită la Marie Ghiolu. Îi telefonasem aseară ca să-mi obțină o oră de consultație la doctorul Iliescu, specialist în bol de inimă. Impresia sinceră de a intra într-un fastuos ospiciu în care s-a rezervat un întreg apartament pentru o nebună de calitate. Niciodată casa Ghiolu nu mi s-a părut mai teatrală, mai nelocuită, mai intenționată. Totul e artificial ca într-o vitrină, mai ales excesul de culoare. În hol, două imense fotolii albastre-violet cu perne mici roșii. Sufrageria roz -Pal, cu o lumină galbenă ca de lampă electrică, filtrată printr-o fereastră dreptunghiulară. Holul de sus, roșu. Peste tot culori tari, excesive. Ea însăși mari, îmbrăcată într-o rochie sau halat lung, de același țipător albastru violet al fotoliilor de jos și legată la cap cu un turban de un albastru mai închis, tot strident. Niciodată nu mi s-a părut mai nebună, fără de asta dată ingenuitatea ei copilăroasă de altă dată. Ce gândește, ce crede, ce vrea și ce așteaptă Marie, și prin ea bărbatul său nu e greu de rezumat. Citești gringoar și afli tot. E cu petan, e cu nemții, e contra englezilor, e contra rușilor și contra evreilor. Dacă nu înving nemții, e o cumplită nenorocire, la care nici nu se poate gândi. Dacă înving nemții, atunci România va căpăta din nou ardealul, iar ungurii vor fi nimiciți. De altfel, victoria nemților e sigură. Armatele lor sunt mult dincolo de Moscova, 300 sau 400 de kilometri dincolo de Moscova, pe care au încercuit-o și au lăsat-o în urmă. Exact ca într-un ospiciu, unde e interzis să-i contrazici pe bolnavi, am dat mereu din cap, aprobând totul. Alice îmi povestește un lucru greu de crezut, mai ales că de atâtea ori am văzut-o exagerând până la basm faptele cele mai simple. Se pare că Vișoianu a fost ieri la ea și a făcut în genunchi o declarație de dragoste. nu îl recunosc deloc pe Vivi într-o asemenea situație și tocmai de aceea mi se pare atât de picantă, cât l-aș amuza pe Rosetti dacă i-aș putea povesti. Joi 7 august 1941. Zi de libertate, oarecum. Am fost și la un film, dar o libertate care se poate sfârși astă noapte, mâine dimineață, mâine seară, oricând. Consiliul de ministrii a luat dispoziții referitoare la taberele de muncă și lagărele de concentrare. Când se vor da publicității, vom ști ce ne așteaptă. Oricum, nu pot crede că s-a renunțat la internarea noastră fie în lagăre, fie în detașamente de muncă. Până atunci, fiecare oră de liniște este o oră de liniște lung comunicat german cu trei rapoarte și o concluzie. E mai mult un memoriu decât un comunicat, un fel de istoric al operațiilor din ultima lună. L-am citit cu atenție de vreo trei ori, dar încă nu-mi pot da seama de situația reală pe hartă. Se afirmă că lupta de la Smolensk e terminată victorios, dar nu văd consecințele unei asemenea victorii care în mod firesc ar fi trebuit să fie urmată de o înaintare spre viazma. Nici măcar nu rezultă prea limpede că Smolensk însuși e ocupat și mai confuză e relatarea operațiilor din Sud, este într-adevăr Chievul înconjurat, este căderea orașului iminentă. Întreg comunicatul pare a răspunde mai mult unor necesități de opinie publică decât unei riguroase expuneri tehnice. Interesantă afirmația de două ori repetată că începe o nouă fază de operațiuni și că armata germană se pregătește să continue într-un nou sector de operațiuni, lupta pe care a început-o. În sfârșit, mai mult pitorești decât interesante sunt cifrele fantastice. 895 de, mii de priz 13.145 care blindate, 10.380 tunuri și 9.084 avioane. Duminică 10 august 1941 Comme le jour sont lent, comme la vie est lent. Uneori nu știu de ce, simți deodată mai ascuțit decât înainte inutilitatea vieții ăsteia, strâmtoarea ei, groasnica ei mediocritate, descompunerea continuă ca o lungă moarte înceată. De ce? Pentru cine? Pentru ce? Până când? Dormi, mănânci, dormi, mănânci, dormi, mănânci. Citești ziarul de dimineață, citești ziarul de seară și încă o dată ziarul de dimineață și încă o dată ziarul de seară. Totul se pierde într-un gust de cenușă, fără amintiri, fără adevărate adânci speranțe. Cred că era săptămâna trecută, sâmbătă sau duminică, în momentele acelea în care socoteam totul pierdut, când nu știu de ce am ridicat pe stradă privirea în sus spre cer. Mi-au dat lacrimi. Era un cer albastru, curat, cu nori albi, plutitori, fără greutate. Un cer meridional, parcă. Putea să nu fie aici. Putea să fie la Ansi, la Geneva, la Lisabona, la Santa Barbara. S-ar fi putut ca, lăsând capul în jos, să nu mai găsesc în jurul meu acești București din august 1941, ci un oraș liber, în care se pot trece liber, necunoscut, viu. Citesc destul de mult, mai mult mecanic pentru abrutizare. Plăcerea singură de a citi englezește și de a observa mereu mai mari progrese. Am pe masa mea primul volum din istoria literaturii engleze de tain. Dacă nu intervine nimic care să mă împiedice, vreau să fac o plimbare metodică prin secolele 17-19. Gânduri, regrete, melancolii. Dacă în 1938 sau și mai simplu în 1937, când cu invitația la Geneva aș fi plecat în Anglia și aș fi rămas acolo, ceea ce cu un efort de voință ar fi fost posibil, ce ani extraordinari ar fi fost acești ani de război. Cred că aș fi fost încă destul de tânăr ca să iau Anglia drept o nouă tinerețe, pe care s-o fi trăit studențește cu hărnicie, cu atenție, cu pasiune. E un vers de Dante Gabriel Rossetti care rezumă toată viața mea. Look in my face, my name is might have been. Privește-mă în față, numele meu este cel care aș fi putut să fiu. Noua ofensivă germană în Ucraina pare să aibă succes. Nu am suficiente date ca să o pot urmări pe hartă. E vorba de o mare mișcare de învăluire între Nistru, Nipru și Marea Neagră. Pe restul frontului, nimic de mare importanță. Guvernul cere cu intransigență 10 miliarde evreilor. Și dacă nu se pot găsi acești bani? Amenințarea e directă, fără menajamente de niciun fel. Dacă nu se găsesc banii, s-ar putea să plătim cu viața luni 11 august 1941. Suntem din nou chemați la muncă, de astă dată printr-un comunicat oficial dat de Cercul de Recrutare. Ne vom prezenta în ordinea vârstei, toți de la 18 la 50 de ani. Rândul lui Benu vine miercuri, al meu vineri. De astă dată cred că nu se mai poate evita. Primesc întâmplarea cu destulă liniște, cel puțin deocamdată. După evreii din Cernăuți și cei de la Iași sunt obligați să poarte un magen David Galben, Notă. Steaua lui David. Obligația de a purta steaua galbenă a fost în scurt timp anulată. Am încheiat nota. Se zice că măsura va fi întinsă foarte curând la București și în restul țării. 11 august. Teribilă noapte de 11 august 1940 în Gara Oltenița. Era un coșmar și mi se pare că încă nu s-a terminat. Comunicatele germane de aseară și seară nu spun nimic nou. înainte în Ucraina, fără a da precizări. Pe restul frontului, plan mesesic. Sera agreabilă la regizorul Sandu Eliad cu Benu și Agnia Bogoslava, pe o terasă la al 12 lea etaj. Orașul departe, departe cu toate mizeriile și infamiile. Dar când cobori? Marți 12 august 1941. Și totuși nici de asta dată nu vom pleca deocamdată. Deocamdată, toate sunt deocamdată. În ultimul moment s-a revenit asupra convocării de ieri. Un comunicat apărut azi anunță că chemarea la muncă a evreilor se suspendă pe 10 zile și că noi ordine se vor da după 21 august. Nu știu exact care este explicația tuturor acestor tergiversări. Poate că nu e decât simpla vechea cunoscută dezordine administrativă, Poate, de asemenea că încă nu sunt fixați ce să facă cu noi. Poate, în sfârșit, că s-au decis să ne mai lase câteva zile până se vor face subscrierile la împrumut, păstrând în același timp perspectiva muncii obligatorii ca o amenințare continuă și o presiune. Oricum, din nou câteva zile sau poate numai ore de relativă liniște. O temps Miercuri 13 august 1941. Comunicatele germane de aseară și astă seară vagi. Operațiile continuă cu succes. De fapt, singurul sector în care probabil se întâmplă ceva este sudul Ucrainei. Se spune că Odessa este pe punctul de a cădea, din zi în zi, din oră în oră, iminentisim. Dar am impresia că războiul nu mai este în faza loviturilor rapide, care pot schimba în 24 de ore o situație. Va trebui să fim în septembrie pentru a vedea mai mult decât se poate întrevedea sau bănui astăzi. Presa românească însă își pare mai puțin categorică decât acum 3-4 săptămâni. Este oarecare scădere de ton. Avocatul Poenaru, Brăilean, veche antipatie din liceu, îmi spunea ieri că Odessa e ocupată de 4 zile, dar că nemții nu vor deocamdată să o anunțe. Joi 14 august 1941, subiect posibil pentru teza mea de doctorat, dacă o voi trece vreodată. Legislația antisemită în lume în perioada hitleristă. Vineri 15 august 1941. Comunicatul german de seară. Orașul Odessa a fost încercuit de trupele române, iar orașul Nicolaev de trupele rapide germane și ungare. La răsărit de Bug, trupele germane au ocupat importanta regiune minieră Crivoirog. Operațiunile continuă cu succes și în celelalte sectoare. Impresia că s-a împotmolit vremea, că stă pe loc, că nu se mai urnește, nu mai trece. Va fi mereu, mereu așa? Sunt obosit de moarte, Mie e silă să mai citesc ziarul, să mai discut, să mai întreb, să mai răspund. Duminică 17 august 1941 Zile de august fierbinți, lungi, monotone, copleșitoare de tristețe, de oboseală, de inutilitate. Nici o speranță, nicio așteptare. Sunt extenuat fizicește, mă simt gol, pustiu, stupid, sălciu. Ce-ar putea să mă readucă la viață? Poate pădurea, poate marea, poate câteva zile în munți. Mi-ar trebui un val de sănătate. Mi-ar trebui să mai pot crede în viață, în tinerețea mea pierdută, în chemarea mea de a trăi, de a iubi, de a face ceva. Acum două-trei săptămâni, în toiul bătăliei de la Smolensk, era o impresie generală de precipitare a lucrurilor. Un sfârșit apropiat al războiului părea posibil. Acum războiul e într-o fază mai puțin dramatică, iar pacea pare mai îndepărtată, mai cu neputință. Știr de pe front nu sunt. Totul pare să treneze, să-l Acțiunea germană din sudul Ucrainei continuă, spune mereu comunicatul german Mesig iar conferința Churchill Roosevelt, al cărui aspect spectacular optimist nouă ne lipsește, face proiecte pentru 1942. Notă între 8 și 11 august a avut loc întâlnirea dintre președintele american Roosevelt și prim-ministrul englez Churchill la bordul navei Prince of Wales, la baza militară Argencia, din insulele Newfoundland. A fost adoptată Carta Atlanticului, care proclama dreptul popoarelor de a-și alege forma de guvernământ. Am încheiat nota. Luni 18 august 1941. Comunicatul german de aseară anunță ocuparea orașului Nicolaev, cel de astă seară spune că retragerea rusească din Ucraina este precipitată, iar că pe celelalte sectoare se înregistrează succese esențiale. Vizită întâmplătoare la Aderca. A scris și mi-a citit o lungă replică la istoria lui Călinescu. Foarte frumos, foarte just, dar cum de a avut puterea, gustul, curiozitatea să o scrie. Semn de tinerețe, de vitalitate. Poate că în profunda mea oboseală e ceva mai mult și mai rău decât indiferența și scepticism. Poate că e o deficiență de viață. De ce nu mă simt vizat personal de ce se spune, se face sau se scrie împotriva mea? De ce nu simt gustul răzbunării? De ce eu, altădată așa de combativ, săritor și iritabil, sunt așa de plăcit? Ast noapte, între orele 2 și trei, alarma aeriană, prima după aproape patru săptămâni. Se zice că ar fi fost bombardată garea Buftea. Impresia însă e că atacurile rusești sunt mereu fără eficacitate și fără obiectiv. Joi, 21 august 1941. În sudul Ucrainei, nemții au ocupat Cherson. Pe frontul din centru, tot ei anunță lupte și victorii la sud de Smolensk, anume la Gomel. Marea presiune pare să fie acum la nord, spre Leningrad, unde Voroshilov lansează un apel de alarmă către populația civilă. Dejun la Alice cu Vicky Hillard, locotenent de cavalerie, întors ieri de pe front din Ucraina. Judecata lui generală asupra războiului nu e prea interesantă, de altfel nu diferă prea mult de tot ce poți auzi la București, dar simpla relatare a faptelor mici e precisă. Multe lucruri despre masacrul evreilor din coace și dincolo de Nistru. Zeci, sute, mii de evrei împușcați. El, simplu locotenent, ar fi putut ucide sau ordona să se ucidă oricât se vrei. Șoferul care l-a dus până la Iași a împușcat patru. Azi noapte, alarma aeriană pe la ora 1. Vineri 22 august 1941. Două luni de la începerea războiului cu rușii. Dacă fac excepție de noua acțiune germană din nord, care e în curs de desfășurare și încă nu știu cum se va termina, războiul începe să capete contur.